باحر انه لا تناقض في كلام صاحب البدع حيث قال ان العلم الحادث نوعان ضروري وهو ما يحدثه الله تعالى في نفس العبد من غير كسبه واختياره كالعلم بوجوده وتغيير احواله مولانا هر قال شرح فرمای چې ما د ضروری دوه معناګانی وکړې نو دلته او سوال له هغه سوال د الله په فضل سره وې ختم شو سوالو په کلام د صاحب البداعی باندې چې هغه امام نور الدین البخاری فنون باندې دین له خبرانم <تصفيق> د عرب کلام کې پزاهره تناقض او تازاد معلومې ده خو ما چې وایې د ضروری دوه معنی غا نه یو ضروری مقابل د استدلالی یو ضروری مقابل د اکتسابي کم ضروری چې مقابل د استدلالی او غ عام مطلقو کم ضروری چې مقابل د اکتسابي او غ خاص مطلق نو no. په کلام د صاحب البداعی باندې چې کوم سوال دی الحمدلله یو هغه سوال څه شو هغه سوال باندې به تاسو ال پیږئ چې کتاب ته ګورونی شئ تر اوسه درته خیم ګور ان العلم الحادث صاحب البداعی والا وای علم حادث په دوا قسم لري علم حادث علم حادث پدو قسمه رخا علم قدیم نا دا بدیهی و نظری ته چه تقسیم کیگی او داره کم علم کیگی دا حادث قد وانے کم زکا دا علم دا بیا پدو قسمه بدیهی و نظری نظری دیتاو چه مرتب عالم نظر نظر ترکید دومور وي دا حادث ته زکا مرتب حادث مرتب حادث ته نو نظریه حادث ابدیم سره د منځ کې تقابل د ادم او ملائکه ریاو غیرات بس په خپل ځګ کې بیا چتا نو نظریه حادث ته ابدیم سره حاضر د دې ته چې منقسم کم علم د عام سي شعر حادث نو علم حادث په څو قسمه ضروري یاسي شعر ضروري دي یا سره ضروري دي ضروري وای دي ته چې الله یې پیدا کې فنف ثابت کې په او د کتابوده چانه لکایلم په وجود الله او په تغییر د احوال د کس دا او یو اکتسابي ر خداره ته وای چې دلته کې اکتسابي د چق قسيم ذکر کا د ضروری نو ضروری او اکتسابي په خپل کور کې څه ذکر کا تاسې وینئ اقتصادی تے وچ الله پیدا کیږي باپ کې پواسطه د کسب د چا او کسب د آب د چا نه عبارت ته مباشرته د مباشرته اسباب او نجاب اسباب استعمال کی او اسباب د علم سودی حواسی سلیمه خبر صادق او نظر نظرولا له بیا نظر العقل پسو قسمه حاصل من نظر العقل پسو قسمه یو ضروری دی یو <تصفح> سره ضروری دی چې حاصلليږې پاول نظر په غیر د فکر نه ل کامه چې کلل غټتیره چاانه یو استالی دی چې احتیاج په کې نه و چاته ل کااعلم وجود د نار په وخته رویت ته چا کې د دو خانې لګولیت نووا وور نو دلته په ظاهر ته ظاهر تناقض داستی دے بظاہر بانے تناقض داستی دے ما سوچ کاؤ تناقض دستی دے اولی ضروری د چا مقابلی ذکر کرنے اکتسابی بیا اکتسابی ویدیتا ہوئی چه پچاس سره حاصلی گی او اسبابی سودی یو پکې نظر العقل له یو پکې هو حاصل من نظر العقل فسوق قسم یو ضروری بل استدلالی نو ضروری د چا قسم کو ضروری د چا قسم کو د نظر العقل قسم شو کنه خدای نظر العقل د چا قسم ده اکتسابي وا قسم القسمه قسم نو ضروری د چا قسم شو او غمخ کیږي کې څنګه ذکر کړو قسیم اودلته څه ځکه کار کاه قسم نو یو ځکه قسیم ذکر کای او بل ځکه څه ذکر کای فنش مرانه اول لیول اللي حدیث په سوق اسنار ضروری یوه ضروری لتاز ذکر کلاو بیا څوی ودا اقتصادي پس دې تو کې واسطه رجات لري د اسباب او خو اسبابی سوری دره یوکوکی حوار خبر ساده نظر در اعدا نظر العقل در اکتیسابی کسموش بیا خاتل د نظر العقل نفسو کسموش یو ضروری بلی در ضروری در نظر العقل ستا کن دا در نظر العقل در چه کسمو در اکتیسابی و قسمو لقسم قسمو در ضروری در چه کسم چو دې چې ساري اامه کې دې کار نو ماخ دې دې کار کړو چې دې کار کړو خو ما چې کومه وضاحت وکړ دا سوال وایي ختم شو دا سوال تا شو یو سوال داش ختم شو کمزې کې چې ویل په دوا کې سمره ضروری اقتصادي انت ضروری په هغه خاصه معنی دی ضروری دې توجه مطلقاً سبب نګوارې دا او په کوم ځای کې چې دا ضروری بیا کې سمګړل لرنه چانه تیصابی دا ضروری ضروري په موق په معنا په کومه معنا سره عامه معنا سره عامه معنا سره ستو ویلې چې فکرې منطیقې نه نو په یو معنا کې سیمبه ها وایو معنا پکه ما معنی کثند په خاص معنی چې مطلقاً سبب نغواړي ها په کما معنی کثند ها معنی چې فکر منطق نه واړي نو بیا ترجمه ته ځل او وره ولها علم ال حادث سو حيث قال ادب فرمایلي ان العلم علم هغه علم چې هغه حادثي نوعاني په سو قسمه یو ضروري یو ضرريدي او هو ضروري هغه توي يحلسه الله تعالى چې الله پیدا کی پر نفس اپ کې بغیر د كتب او د اختیار نه بغیر د چان كتب يعني مطلق سبب نه غوالي لك علم بوجوده او تغيير لَكَ عِلَمَ وجود دَا اللَّهِ یا عِلَم دِه سَرِی پَ خَفُلُ وجود دَي او پا تغییر د چا بانے دا احوالو یو اقتصابی دے نو ضروری د چا مقابل زکر کر دے اقتصابی و ضروری پا کم امانا خاصی مانا یو اقتصابی دے گو تا دونیسا اغدی تو ویچا اللہ تعالی پیدا کی فی ہے پا عبد کے پواسطے دا کسب دا چا د عبد باندی کسب ہی نو وے کسب العقد و داسنه چ سوکوے چ فقسب دا الله و هو دا کسب یا مباشرت او اسباب دلیل مسودی حواس سلیما خبر سابق او نظر او بیا حاصل من نظر العقل فسوق اسمره یو ضروری یو ضروری دی نو دا ضروری ذ نظر العقل قسم کا نظر العقل تضییق سمو قسم القسم مخک ضروری قسم د اکتساب یو ضروری دی چې حاصلیږي په اول نظر په غیر د فکر نه نو دلته کې ضروری چې قسم به هغه په معنی عامل اقم نه شاباش لك علم فذیک کل غته د جزء نه وبال استدلالي اغه محتاج کی احتاج الهی <سؤال> ا محتاج الہی دی یو نوع تفکرتا لك علم تو وجودنا راین درو یت دخان فو وخت رویت ته دخان کې فو وخت رویت ته چا کې د دخان کې عین په وجود ده ور درځي و ورشته نو اهو فکرینا و ازک دلت لوجه دی او کم ز کی چی لوجه نو التور نو دلت شي دې ور به خانه نو تناقض ختم شو په کلام د چاګر صاحب نو درې غرض لري ما وی د علامه موسوف یو د ضروری معنی غاني کې دوه معنی خاصه بل معنی زم غرتدار چې د علماو په کلام کې یو اختلاف علم هادلبي و... بواسطه حواسه سری خلق اکتسابوي او سری خلق ورته ضروری وي sene تو سوي نو منګ يا سوت چې ضروری وي مقابل د اکتسابي په معنا نه مقابل د استدلاللي په معنا ورته سوي ضروري غرض غې په کلام د صاح بلبللا کسیشی او تناقض دغه اول د کلاف ستصادمم خکارې ده دغه د آخر سرا. اول کلام سره دغه اول د کلام ستصادمکارې د د آخر کلام سره د دی جن سیشي اوون وتناپ ده کوم دی ک چې قیم دی اقتصامي دی په کممه معنا خاص سر کممای کې چېکې سم د چارې ری سابي دی پهه ول اله مولی من سباب ماری فدي ب چې حتې شي ان دا حلیل حق غرض د ماټین دې بارارت کار د سوال نه سوالدارې چې توایی صباب دری دي زهر ما سبب د علم درینه دي خطا شیه اسباب د علم سلور دي یو حواسی سلیم دي یا خبر سابق ده یا عقل ده او یا الهام ده دی. چون دهو وال الهام و الهام لسنه د من اسباب العلم ده اسباب معرفت او د علم نه نه ده پشه یلی پشی باندې د الهام د وږ نه چی حيله عند اهل الحق فنز دا اهل حق باندې فنز دا چا باندې اهل حق وای اهل حق وای جهل هام دې دا سبب د چا نه دي دا علم نه نه دي نو چې الهام د سبب د علم نه نشو نو پاتې شو درے پاتشی او دا الہام دا سبابو دے چانا ندے دا علم ناندے عندہ لحقی ہوئے نو عندہ لحقی ہوئے بازی خلق تیاغی وائی وی الہام سبب دا علم دے بالخصوص صوفیہ اگوی الہمہا فجورہا وغيرا الہام الہام وغيرا و تَقْوَاهَا وَغَيْرَهَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ دا قسم خبري کوي یا دي موږ به الهام نه دي الهام سبب دی لم نه دي أنت تشوي دي هغه کې الهام دی تشيري واشي يَفْعَل هَمَهَا فُجُورَهَا وَغَيْرَهَا أَلْتَ كِ إِلْهَام دِ نَفْسِ طَ قَوَاسِطِ دِ أَنْبِيَاءِ دِ پيغمبرانو قَوَاسِطِ دِ چَه نو هذه سبب علم ندي هذه سرى يقين نراضي هذه سرى بدي سرى سرى نراضي البتا سنرات لشيخو سرى سرى سرى سرى سرى سرى سرى سرى لديه يقين يقينة والإلهام إلهام ندي أسبابه معرفتنا فاتحة تشيء فاتحة تشيء يعني فشيء عند أهل الحق فمسلكت أهل حقه باندي المفسر غرض شارح داره دو ظاهرت کې د الهام شوونکی د عله اسباب المعرفت حکم دی په الهام او دا مبتدا را نو حکم چې په شی لګي په حیند معرفت کې لګي کنه جهالت کې لګي د معرفت کې لګي د جهالت کې نه لګي حکم په شی په حیند جهالت کې که د معرفت کې د معرفت کې رزق ده د الهام چې شي کې إلهام تفسير شويره إلهام ستوي بالقاء معنا فالقاده یو معنا نو ذکر دا خبر د مقام کی چې معنی دا یو مقابل د لفظ دی یو مقابل د محسوسي دا مقابل د محسوس ته دلته مقابل د چای د محسوس معنی ستوي کې مقابل د چای محسوسي مقابل د چای چې هغه محسوس نه نو بیا کې محسوس نه هغه معنا یو کغیر د معنا نه بل شی دښو کنه او دلیل قرینه پیدا راته په قلب ویل نو په قلب کې یوازې معنا مقابل لفظ په قلب کې راځي او کچرته د معنا نه علاوه غیر محسوسات په قلب کې راځي نور غیر محسوسات مڅواره چا نه د معنا هغه فست دې کې راځي په قلب اما تاسو ته ویل اقل د معنا مقابل له چاره دا محسوس تر م... معنا مقابل له چا دا محسوس ته له مقابله ده محسوس ته نو بیا هغه معنا یو څه شي غیر معنا اله حق تفسير شوی رې په القاد یو معنا چیا معنا راشي په قلب په ځکه محل ذکر کوي په کم ذکر راځي په پوند کې خو په طریق الفس په طریق د چاسره سیز معنی یعنی په غیر د اکتساب او د استفاضه نه یعنی کسب کسب د بارور کې داخله نه وی نو دې تملیکی کې ص الهاب ب دې معنی یو سوال کړل زمند 8 نمبر په ور باندې سوال کړل اته وس نور پرې ده او بس 8 نمبر یې کړل بیا ګوره حاصل وې وی بی طریق الفیز منال خیر بی طریق الفیز منال خیر تکی پکی پکار دی زکا چی ده دینا واسواسا خارجه شي زکا واسواسا کم القاده یو او فی القلبی پزلو کی خو منال خیری که منال شری نو دا قید پکی سر معتبر دی دا قید پکی دا لیکن د پاس موحشی وربانه رد کرلی چ نه ضرورت نشته ضرورت زکه نشته چې دا فیت څخه ذکر شونده فیت په مفهوم کې د خیر اعتبار شته د فیت په مفهوم کې مخفل نشایې اعتبار ده وې زکه فاضل مال حوض خلق علوي چې کله په اووبو دا دن دکشي اته طرفونه او به وي بیا نه قل شوير اعطاء ده خيري كثيرتا چې سړی اعطاء الخيری کثیر چاته کوي په غیر د استحقاق مخې مستحقم نه نو دې ته ویل کېږي نو خیر داخله دا په مفهوم اصطلاحی د چا کې د فایده کې د فایده په مفهوم اصطلاحی کې څه ځای اخلي دا خیر مزال نه د خیر لږ ذکر کول او ته ضرورت ښه ځاننه د خیر لږ ذکر کول او ته څه ښه دي چې ل س سبابو د معرففت نه بسحت شي پهحت پر ده په په د د د ېلم نه راځي د هل الح حد سا چې واب په ح سر د سبابو د لا په چا کې کان او پوله غرض د شار اغ ععبه چېکر کې چې هغه اولا دی. خو بیا رسطو جوابم کې چې دا عبارتی ویلی موجودا هاو آغا عبارتی اولای نده بیلی ولی رسطوی عزارا ذکر کئی وی دسی با دی بیلی بی ول الهامو لیسا من اسباب العلم من اسباب لی نو چه معارفت وی خصبا دی بیلی بی علم با دی بیلی بی زکر دا خ... ولی دا علم با دی تا مصلہ معرفت کی شروع ہو دا او کلام مصلہ پہلے م کی شروع علم به وی لے بیگ دست به وی لے وال الہام لیس من اسباب له علم لیس من اس لیے کہ مسئلہ تو علم کے اندر ہے معرفت کے اندر نہیں ہے علم اور دوسری بات یہ ہے کہ معترض پھر بھی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ علم اور معرفت کے درمیان نسبت تباین ہو یا عام واخص مطلقه که د شی کې د علم او د معرفت په مسل کې کوم یا عام خاص نو الهام به سبب د چا نه سبب د چا به سبب د الهام بنئ خو سبب د معرفت بچرتا دواستغفار سبب د معرفت بنئ او سبب د علم سبب د معرفت بنئ او سبب د الهام علم بیا دیغمند کې متبایونی او یا یابه رومم خصوص مطلق علم عام مطلق معرفت با خاص مطلق لري وبسبب د علمی او د چاباني د معرفت با د سی توهم کېږي شو کنه شو کېږي وګس کېږي کنه شي نو اولاد او چې سی ویل کېږي څه من اسباب له مولانا فوښ کېنا نندان پټ کول نه نو ما وی کی اولادا وخت څنګه ویلې بزو را وای ا د سې ویلې وله د سې ویلې د سو وځور ا ولواجه تاسو ششته کړئ ا دا شابس دا بحث زمان پا علم کرے بحث زمان معرفت کرنے دیار ونی تسوزشنی ماتا اعلوم آمداتا دا علم دا بحث علم کرے که بحث معرفت کرے دا بس پا علم کرے دا کو معرفت نه خوننے دے دویا مواجا شاید د علم د معرفت پا منس کسی دا بایونی نو دیو سبب د چا نئی با نئی خود علم بچر ای یا علم عام مطلق معرفت خاص دې په سبب د معرفت نیو د علم با ورده را خوشو اولاد څه څنګه ویلې ول اولاد را یقونه چې ویلې ول له سمن اسباب العلم بالشئ الا انه سره دې جواب کوي دې څه کوي تفصیل لري جواب دار چې دای زکوی چې تا ته تنبيه درکې چې علم او معرفت یو شی دي صدر کوي چې <تصفيق> علم او معرفت یو شی او بعض خلکو باندې رد دي با بعض خلکو باندې چې علم او د معرفت ترمنځ کی څه فرقونه آیا زموږ په خیال سره نه لږ فرقونه کوي ډېر شی کې فرقونه کینې دي اوغه فروق باطل علم و دي علم او معرفت شی لري وو ستاغه فرقونه چا څه کړی دي, دي. سو کوی معرفت مستعمليږي په جزياتو کې او علم مستعمليږي په کلیاتو کې ياو دوه معرفت مستعمليږي په بساتو کې او علم مستعمليږي په مرکباتو کې دوا وهي معرفة ديتوه كي إدراكو شيء بتداب فورين وتفكرين بتداب فورين بس إدراكو شيء بتداب فورين بخلاف العلم فإنهو عام دي سره عام درام معرفة وهي إدراكو الجوزيات عن دليل انت لكتاسوه إدراكو الجوزيات يعانا أبخلافت علم ناغتشه سوفر قشف بینځم فرقہ معرفت دې ته وایي چې اول نی او بیا ورستو اول نی اه بیا چې لکه مونږ ته کوم څه معلوم به معلوم شي ا ابتدا کا معلوم شي نو ته معرفت نه وایي په خلاف علم نه چې دا عام دي نو دا سو فرقونه شو بینځ شو ډیر به چرته وره شپا کوم فرق هغه داره چې معرفت دې سوای معرفت چې پامانس کې وای دخلخل د ادم راغلی یو سره یو شی ذکی بیا دې ورشي بیا یې نو دې ته معرفت وای په خلاف په علم نه دې شي شریعه سوسو وما معرفت دیتاوائی چی ادراکو شی بی سیمات و بی نشانات چی صلی پی سیمات و بی نشانات و سر زکی دیتاوائی غلط ادراک ته شي په سماتو په علامات سره وشي نو ديتواي سو معرفت په خلاف دا علمنا هغه چې حقیقتی په جړې نو هغه ته سو دا سوه شو وو اتم فرقه داري چې معرفت ادراکی زونی توائی دا بلا ادراکی یقینی توائی یو زونی توائی او بلا دا سوشو نا هم فراکدارے چه معرفت تصوراتو کیوی او علما تصدیقاتو کی دا سوشو دا نه فرق علماء کرامو د دې په منسکی کلی سو پر کو دا نه فروقي کړي د راغه په دې ټولې قدره او وی فرمایل چې نه اې سمدا څه خبره نشته الالف او معرفت دا یو شعر غثک تبیا انا په دې خبره چا <مراس> مراز نمان پا علم او کمعرفت تره جزاک اللہ مستقارو مراز نمان پا علم او کمعرفت تره واحد تی ناغش اصطلافر بعضو فرلن علم خاص کرلے تر مراکباتو یا تر کلیاتو معرفتی خاص کرلے تر بسائتو او یا تر جزیاتو نو تا دی وجنی اوی کنی اولادا وجلی سمین اسبابی علمی بیرے ری تا دو په بادا خلک باندې چې شي کې یې دراس کوي الله تعالی